Inna alhamdulillahi, nëhamaduhu, nëstainuhu, nëstaghfiruhu, wa nëudhu billahi min shuroori anfusina, wa min siy'ati amalina. Men yahdihe illaahu falamu dhilla lah, wa men yughlil falamu dhilla hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah vahdahu la sharika lah. Wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,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 Amma ba'du fa inna asdaka l'hadithi kitabullahi azzawajal Wa khajral hedi, hedju Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Wa sharral umurin muhdetha tuha Wa kulla muhdetha tin bida Wa kulla bidaatin dalale Wa kulla dalalatin finnar Me emrën a Allahu të gjithë mëshishmet mëshiruasit Allahu në gjëllë gjelalu në zotin e vetëm të vërtejt e falënderojmë Dhe vetëm prejti ndihmë dhe falje kërkojmë Allahu xhallahu Gjell xjalalu lutemi që na ruaj prej skeçës, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili do që Zoti udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kushtahuim për të vërtetës, dhe cili do që devion nga udha e drejtë dhe nga e vërteta, nuk mund ta udhëzojë në të drejtën dhe në të vërtetën askush tjetër përveç Zotit xhallahu Gjell xjalaluhu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi a.s. ishte robit zotit dhe i dërguar i ti Pasha, mëshira, mirësi dhe bekimet e zotit gjithë dhe gjelalu hu Dertëshin bitë dhe mid gjithë besimtaret dhe besimtaret që ndjekin dhe pasajnë rrugën e timi sinceritet Dhe i në ditën i gjukimin I madhë i zotë gjithë dhe gjelalu hu Nga drejtojt në kuranë në Quran, kur thotë o e që keni besuar friksojnë i zotit Friksojnë i zotit ashtu si që meritonë zotit me ju friksu dhe sëvdhekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i Malli Zot Xalaxaluhu na drejtohet neve dhe mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i, tua, i cili ju krijoi juve për një vetëje të vetme dhe prej ti krijoi bashkëshortën e ti dhe prej këtyre të dy bashk i Malli Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksoni e Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet familjare midis jush e dijeni se Zoti është mbi ju mikyrori. Gjithashtu i madhë i Zotë Gjellë Gjellalu hu Nga drejtojt neve besimtarve në kuran, kur anë kur thotë O ju që keni besuar, freksojën e Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe mësëllis një vetëm se drejt. Kush i bindet Allahun të të dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu sallam, pa dyshim se ka fituar lumë të rinë e vërtet, lumë të rinë e kësaj bota dhe lumë të rinë e botës tjetër. Në në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e sigur dhe më e mrekulluashme, është fjala e të madhjit Zotë Gjëllë Gjelalu hu në Kuranën në famëllartë. Nuk ka dyshim se orientimi më i mirë, Për mbar njerëzimin, për në rrugën e drejtë, për në rrugën që i shpëton njerëzve nga dënimi i Zotit, është pikërisht rruga që skicoi me jetën dhe me veprën e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ska dyshim gjithashtu se punët me tëqicia sajecat në fenën e Zotit, ato që ndryshe quhen bidatet, çdo bidatë shtumbje, dhe çdo humbe përfundon në zarr xhenemit. Allahu xhe lalul lutem që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhenemit. Farinërëm Allahun Gjellë Gjellalu hu për mirësit dhe bëkimet e titë pa numërta, për begatit e titë pa numërta, e nuk ka dushim që të veqohër sot nga jeta, nga halët, nga problemet dhe nga punët, dhe të i përgjigjër Zotit Gjellë Gjellalu hu ja ju haledhin a amënu i dha nudi alis salah, mi jomil gjumua, fesamu ila dhikri lah, oj që keni besuar, kër të bëhet thirja dit në gjumaa, Shpejtonin në vendet ku përmendet zotit, nuk ka dyshim se kjo është mirësia dhe begatia, më e madhe për të cilën besimtari dhe besimtarja, duhet a falendrojë Allahun gjellë gjelalu. Dhe thot nga thelsia e zemrës dhe e shpirtit, elhamdurillahi, lëdhi hedana li hadha, wa ma kunë në linehtedi e laula në hedana Allah. Falendrimit a kënë Allahut i cilin a u dhëzoj, në zgjodhi, Allahut ka zgjetë që ka artësot në këtë vendë. Në këtë shpij për shpijave të zotit, të ka zjedhë Allahu në gjellë gjellalu. Nusë Allahu që t'jemi në këtë botë të zjedhërët e zotit, dhe në ditë një gjukimit zjedhërët e zotit, dhe nusë Allahu në gjellë gjellalu që t'na bëjë për banorëve të firdosit e Allah. Amin. Allahu në gjellë gjellalu hu, mësure në nëhërgjurat, thot, Ja, juhën nasu, inna kalaknakum min dhekerin wa untha, wa gjaannakum shurruben wa kabaila li ta a Ja oha alladhina amanu naidun tjetër la yas harqaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum Allahu xhallal xhelalun sura al-hujurat qe ndryshe njihet dhe me emrin surja edukuese një kapitull në Kur'an i cili flet mbi vlerat dhe edukimin dhe normat me të cilat me të cilat besimtarët duhet të ecën në jetë njët. Suratu el-Hogjorat. Allah u Gjellë Gjellalu u thotë, o ju njërëz, ne ju kryuam për një mashkullit dhe një femre, dhe ju bëm popuj dhe fise, që të dini si të prezentoheni mes njëri tjetrit. E dijeni se me i mirë të ekzoti, është a i cilë është me i përkushtuar ndaj zotit, a i që është me i të vatshëm. Në një jetë më herët, Zotit Gjellë Gjellalu u thotë, o ju që keni besuar, La jasxhër qomun min qom nuk apset tallet apo të nën vlersoj një popull një popull tjetër sepse vlerësimi është tek Zoti e gjithësisë askush nuk mund të ketë mirësi apo vlera ndaj dikujt tjetër vetëm nëse bëhet fjalë për raportet që çdo individ apo çdo popull ngel mes ti dhe Zotit Jexelalu Adam, turab. Të gjithë ju jeni nga Adami, dhe Adami është nga tokë. Muhamedi saallallahu aleyhi dhe sallam, të gjithë e keni përardhjen prej Ademit alayhi salatu wa salam. Ndërsa vetë Adami ka përardhjen prej Zotit. E la la fadl li arabina la ajami, wala li abyadin ala ahmar illa bittaqwa. Nuk kapset vlerësohet një popull ndaj një populli tjetër, absolutisht. Vetëm se me devotshmërinë dhe përkushtimin ndaj Zotit jellë jlalë. Do ta nisja këtë hutbë me thënien e një dijetari të madh shqiptar, Hafiz Ali Korça, Zoti e mshiront, i cili thoshte: Jam adhetar dhe jam krenar që jam fetar. Adh dashuria ta duash vendin tën është pjesë e natyrshmërisë së njeriu gjë që feja nuk e kundërshton, as nuk bie ndesh me fenë. Mirpo, atë dashuria ose dashuria për vendin tënd, a është një moto që ngrihet, një flamur që valvitet apo janë vlera të cilat ne duhet të predikojmë, të cilat ne duhet t i praktikojmë, të cilat duhet të jenë pjesë e jetës sonë. Normalisht që pavarësia ishte një zgjedhje me shumë rreziqeve që i kanonosheshin Shqipërisë në atë kohë. Pa nuk ishte zgjedhja që njerëzit e donin. As intelektualët dhe paria që e donte argument për këtë që lidhën e Prizrenit. Ktheju në neve të lidhjes Prizrenit. Ishte një zgjidhje mes mes disa, ishte një zgjidhja e të keqes më të vogël mes shumë tekjave dhe problemeve dhe rreziqeve që i kanoneshin vendit tonë. Normalisht me aktin e pavarësisë, pjesa më e madhe e Shqipërisë mbeti jashtë dhe u nda. Mirë varezikohej që edhe ky trungu, pjesa më e vogël e mbetur, edhe ky të asimilohej dhe ç't çdukej Për këta është syrën e ndjejmë i krenarë që hoxalarët dhe djetarët intelektual të asajkohe ishin atat cilët ndërmarën të njësëm të parët dhe kur përshihja aktin e pavarësis fashë se më shumë se 2 të tretat, 27 nga 20 firmëtarë ishin hoxalarë, djetarë dhe intelektualë muslimanë. Kushtë do që e lezonë historinë? Qpton edhe një herë dua ta theksoj se ajo ishte zgjidhja më e mirë e mundshme përballë asimilimit total. Perandoria Osmane ose Kalifati nuk ishte më i aftë as mbron të mbronte kufijtë e saj të sotme që sot njihet me emrin Turqi. Një moment shumë interesant që ka të bëjë me pavarësinë është fatvaja e pavarësisë e dhënë nga dijetari i madh haqjive hdbi dibra ose agoli prazoti e më shiroft. Një shënë vjetë pavarësi me qamërit humbur dhe me troje të humbura. Këshë një nuk dhja të gëzohet apo të qaj. Mirë po, ate që e kishim e kishim sa ishim njërëz me fe dhe me besim. Në momentin që filluan njërzit të i largohen fez dhe besimit, atëherë gjithë dëgjë e pastaj shkon drejtë gjithdukes dhe asiminimit. Qëfar në bënë neve që t'jemi më të vërtet që të tartë mirë atë dhe tartë mirë dhe njërzit më të vërtet jemi të dobishëm jemi të qytutëruar të kulturuar. Kjo do tjetë pikrisht tematika e khutbës e sotme, si e të regon një popull atë dhe dashurim. Duke përmendur normalisht ilustrime nga fjala e Zotit dhe fjala e pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Një popull është atë dhe tarë, është i kulturuar, është i qitëtëruar, është i civilizuar, atëjerë kur ka besimin në Zotë gjëllë e gjëllalu. Do thot në njëni për mirë, si ka mundësi, pëse ata që nuk besojnë Jumë më ngonë një gjërë tjëllë Ne e provuam, e provuam për 20 vjetë Kër ateizmi ishte feja e shqiptarëve Qëfar ndodhi dhe si ndodhi Sa vuajtëm dhe si vuajtëm Dhe pasojat e asaj feje që ishte ateizmi që ju implikua me dhun mbi këtë popull, ne i vuaj me dhe sot e kësaj dite. Nëse të të flasim për djegjet në pyje, nëse të të të flasim për problemet në qarkullimin rrugor, nëse të të flasim për shumë probleme, pasoja të vinë sepse kemi të bëjmë me një brez i cili është rritur, ose dy brezat cilët janë rritur pa frikën dhe i zotit gjelë dhe gjelalu hu se babalarët tanë dhe gjyshri tanë dhe të parët tanë nuk shkonin të i vini në flakën malit, ba në pikisht a i brezë që është rritur me mosbesim dhe me ateizëm, dhe shkën i vini në flakën malit, sepse thjesht ka halin e kulotës të delve ti apo të baktive ti, nërkohë që të mëtonë gjithë shëqërinë. Aterë kur ka besim në Zotë, dhe frikë nda i Zotit, atëherë kemi të bëjmë me atë dhe dashuri Atëherë kemi të bëjmë me një kom me një popull i cili është i civilizuar dhe i kulturuar, jo vetëm kaq, por nëse njerëzit do, Gjell do të jenë të tillë, Allahu Xhala Xhelalu do të derdhë mirësitë dhe bekimet e tij nga qielli dhe nga toka. Fothë i Madhi Zot, "Welo an ahla alqura amanu la nazzalna aleihim barakat min as-samaa'i wal ard." Sikur njerëzit në përvendde të kishin besuar, ne do të zbrisnim mbi ta mirësitë nga qielli dhe nga toka. Nëse do të kishin besuar, nëse do të kishin besuar në Zot, në Allahun që le gjelalu, Zotin e vetëm të vërtet, nëse do të kishin besuar në Zot duke i njësuar në adhurim, nëse do të kishin besuar në Zot duke u larguar nga i dujtaria dhe gjithë lojet dhe njërimet e i dujtaris, nëse do të kishin besuar me namaz dhe me falje dhe me agjërim dhe me dhe njëzë e qati, normalisht, qi bëre recetat e mirësi dhe bekimet e Zotit, do të derdheshin nga lartë e nga dhe nga poshtë. Një shoqëri është e civilizuar dhe e kulturuar ather kur mëshira bëhet simboli dallues i asaj shoqërie. O njerëz që dinë si të mëshirojnë, dinë si të falin, dinë si të tolerojnë. E nëse nuk është kjo, atër është farë pretë Pre atyre njerëzve Ndaj të cilive Zotë i ka ndaluar mëshiren Muhamedi sa asrem thot Ar-Rahimune, Jerohamu Humorrahman ar Ata që mëshirojnë në tokë I mëshironi gjithë mëshishmi E nëse ne nuk kemi mëshirë për njëri tjetërin Si mund presim mëshirë në të madhët Zotë Nëse ne nuk tolerojmë dhe nuk falim njëri tjetërin Si mund presim fali dhe toleransë për të madhët Zotë El Gjeza u Minjin Silamel Shpërblimi vjen Si mas sojit të punës Shëqëri është Cilirizuar dhe kulturuar Atër kër mundohet Ti bëj sa më shumë mirë Njëriut Që ka pranë Sa më i do bishëm për shëqërin Muhamedi Salladhoj Srem Do të thoshte Kajron nasë anfauhom linnas njeu më i mirë është ai që është më dobishmë dhe më i mirë i për njerëzit nuk e di se prezenca jon ajo është ajo që është më e mira për njerëzit, më e dobishme për njerëzit, vallë ne apo bëjmë më të mirën për këtë shoqëri e cila na rrethon, duke filluar nga ftesa e këtyre njerëzve që dalin nga errësira ndritën e islamit e pastaj duke vazhduar me tutje me çdo gjë që ka të bëjë me dobin që mund t'i si sjellim njerëzve, sepse kështu na mson feja e Zotit, më i mirë tek Zoti është ai që është më i miri dhe më i dobishëm për njerëzit. Ne dot jemi të, të tillë, atëherë kur gjithseçili për individëve të shoqërisë sonë, do të di të drejtat e tij ti dhe të drejtat të tjerëve. Dhe të jetë i qartë me konceptin e lirisë, se liria nuk mund të jetë diçka abuzive e cila nuk i njeh kufit. Liria ka një limit derisa shkon tek liria dhe të drejta të tjetrit. Atëherë kur ne si shoqëri do ta pranojmë njëri-tjetrin ashtu si çemi. Dhe sa ne nuk kemi gjë në dorë tjetër vetë, nuk kemi gjë tjetër në dorë, vetëm se të ftojmë në të vërtetën që besojmë. Dhe gjithse cili jeton në të që aji beson dhe shëhtarësyshme për tjetuar, pavarësysh se ne cemi se alternativa e vetëme, që i siguron një jutë lumëtrujnë e kësaj bote dhe lumëtrujnë e botës tjetër, është islami feja e të madhët zotë, gjelë dhe gjelanë. Atërë kur gjithse cili për individve të kuptoj se ka obligime dhe të drejta, ashtu se që thotë Muhammedi sa o sënëm, Të gjithë jeni përgjegjës dhe të gjithë jemi përgjegjës në raiqet e tij. Ju të gjithë jeni përgjegjës dhe gjithsecili për ju është përgjegjës në ato që është nën kompetencat e, mbi pra që kanë përgjegjësinë e tij apo nën kompetencat e tij. Do tjemi të jemi të tillë, atëherë kur do të shtohet në mesin ton Puna vullnetare për të bërë vepratë mira Most presim që gjërat në i bënd të huajt Apo të në vinë për i qelit Ishte terrorizuese skena Kërër dhe në disat huaj Për të pastruar bregdetin shqiptar Një vend x, nuk e di se ku Dhe shqiptari mërë dhe plerat Dhe i dhe ati dhe dhe pastroje vullnetare e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe dashuria për të mirën. Sepse nëse do të ishte me dhunsin e kohën e xhaxhit, atëherë nuk quhet më pun vullnetare. Si është ta ka emrin pun vullnetare? Te jemi ashtu siç thot Zoti xhallahu, "wa yusari'una fil khayat", garojnë për vepra të mira. Dhe normalisht besimtarët dhe komuniteti i besimtarëve pa këtë në flasë për gjaminë të përbesintarë të kësaj gjaminë, ka dhënë kontribute gjatë këtyre viteve me radhë se janë në dobi dhe në të mirë dhe janë të paret për të bërë, bërë punë vullnetare në dobi të shoqërisë, madje, jo vetëm gjemadi të më dhejve, po edhe fëmite vegjen të kësaj gjaminë kanë kontribuar në nismat atila të bukura se si qiste e dua qytetin tim të pastër, apo si qiste kjo e fundit koncepti i vërtetë mbi mesazhin që duhet lër momentit i pavarësisë në zemrat e çdo individi të kësaj shoqërie. Shoqëria jon do të jetë adhetare, e civilizuar, e kulturuar, e mirë, atëherë kur të dalë nga teoria në praktik. Ashtu si shtoti madhi Zotë Gjellë Gjellalu, ja juhe ledhina amenu, limët e kulun e mala të faalun, o ju që keni vesuar, pse thoni, atë që ju nuk e veproni. E me këta jetë kuranor duha ta mbyllë khutbën e parë të gjumas, duke dhe lutër Zotë Gjellë Gjellalu, që të nabekoj të gjithve pa përjashtim me mirësit e Kuranit famelartë, Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril Hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal Ghafurur Rahim kërkojeni Allahu të falje në këto momente se an momentet më të mira kur njeriu mund të lutet Zotën dhe mund të kërkojë falje Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala amdihi wa rasulin ledhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa mënu ala emma ba'n farëndrojë Allahun Gjellë Gjelalu dhe vetëm atër e labdrojë mirësi dhe bekimet e ti qofshin më dërguarin e zotë dhe dashurin e ti Muhamedin sallallahu alaihësallem dhe mbë gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që a iskithoj për në barë njërzimin deri në ditën e gjykimit. Njeri i mirë është ai i cili bashkpunon në të mira dhe nuk bëhet bashkpunëtor në të keqen dhe në krim. Siç e urdhëron i Madhi Zot xhallallahu te në Kur'an kur thot në surën Al-Maide, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Bashpunoni mes një i tjetrit në të mira, ku është e mira bashpunoni? E mos bashpunoni mes jush, kërbëhet fjalë për të kësia, për krime, për zullum, apo për padrejtsi. Një shëqëri është e mirë, dhe ka kuptuar me mirë, se gjithë do të thot të duash vendin tënë, atëherë kërë urdhëron për të mirë, dhe ndalon nga e keqja. Si që thot i madhë i zotë gjelalu në Kur'anë, Kënë të mëkajra unë metin uhrit gjëtlin nësë, të mërune bil ma'rufi, vë të nëhaunë anin munkër. Jeni populli me i mirë dhe me i zjedhur, sepse urderonin e të mirë dhe ndalonin nga e keqëja. E mirë është dhe gjë që zotë i gjëllë gjëllalu, e ka trajtuar si të mirë dhe e keqëja, është dhe gjë që zotë i ka deklaruar si të keqëja, Dhe përveç kësaj që Zotit ka deklaruar si të mirë dhe të keqe Gjë dhe gjë që në traditat njërzore njët si e mirë dhe e keqe Dikush mund thot që të shfar të bëjum Ndërko që njërzit janë prish, njërzit janë larg Themi Allahu gjëllë gjëlanu mu Thot në Kur'an Ja juhe lëdhina amënu La ju dhurru këm me ndallëj dhe htë dejtum O hirë që në besuar, nuk ju dëmtojnë jo besimtarët ose e keqja nëse ju jeni të udhëzuar. Me vështirë nuk do të thotë se ne mos kemi sebeb për mirë. Të jemi urdhruas për të mirë dhe ndalues nga e keqja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, ose do të jeni urdhruas për të mirë dhe ndalues nga e keqja, ose do të arrini në një fazë të ati, që kur i luteni Zotit nuk ngjiten me lutjet tek Zoti gjithësisë. Pa qëfar të bëjë, unë njëm një, s'ka problem La ju kelli fullahu, nefse një la usaha Zoti nuk e ngarkovë njën më shumë se ka mundësi të bëjë Ti ke mundësi të bëshë në shpinë tënde, në familjen tënde Me fmitë e tu, me bashkëshortën tënde Me vlajnë, me motrën, me farefisin tënde A të bëjë, me shokun e klasës, me shokun e bankës A të bëjë, me ortakun pun, me a të bëjë Urdhro për të mirë dhe ndalon nga ekejtja. Normalisht duke pas parasush edukatën e kësaj tematiket, sepse aq e mërkulluash me shkët tematik, po edhe delikate një kohësisht. Një që gjëri është e mirë, atër kur din të i ruaj të mirat e Zotit dhe e falendronë Allahun për ta. Zotit në ka dhe shumë të mirë, shumë begatit. Ne kemi dytë detyrim e ka shiktyn e begative të Zotit. E para, ta falendrojmë të madhin Zot për këto mirësi dhe begati, që të në i lejë dhe mos në i marri, si në dëshkim se nuk po e falendrojmë. Dhe e dyta, të i ruajmë të të të mira dhe mirësi që në i ka donë Zotit gjëllë gjëllë alohu. Vële i në shakërtum le e zi dhe në kumë, i madhi Zot në kur anë thot, nëse ju do të falendroni, unë, dat ju hashtoj mirësi dhe bekimet nga jush. Kështu që nuk ka nuk ka më mirë se sa besimi për të pas një shoqëri të mbarë dhe të mirë. Përçen me të vërtetë njerëz të mirë. Sepse besimi nuk urdhëron, as nuk orienton në asgjë që bie ndesh me natyrshmërinë e njerëut. Apo në atë që bëjë ndeshme atë që është e mirë Në dobit njerëzve dhe të qëqëris Lëzotin gjellë gjellalu Që të nabëjë neve Që i gjemë këto këshilla dhe porosi Më bartës Të këti mesajjit e kënjerëzve Lëzotin gjellë gjellalu Që të jemi ne Në mbartësit e moralit dhe sjelljes dhe edukatës islame në këtë shoqëri. S'ka gjë. Edhe pse jemi pak ndoshta praktikant apo besimtar, momentin që ne do të paraqesim edukatën islame, sjelljen islame dhe komunikimin islam, atë që ne muslimanët e konsiderojmë si një normë ose si një formë Ta adhurohim Zotin, si e adhurojmë Zotin me namaz, me agjërim, e adhurojmë Zotin duke u sjell mirë. Inshallahutaala me shpresën në Zotin do të jemi sebë për mirë, për udhëzimin e njerëzve dhe për ndriçimin e njerëzve që ti jenë më të vërtet njerëz të mirë, që mbi të gjitha janë të dobishëm për vetvetet e tyre dhe pastaj për shoqërinë, që të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit dhe që jen prej të jenë për banorëve të xhenetit tinë vjetori i pavarësisë përkoi dhe me një sprov që kaloi përfaqësia shqiptare në OKB normalisht një tokë e quajtur Palestinë dhe një vend i quajtur Palestinë e çliruar nga sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një tokë e cila sa e kishin muslimanët në mbikëqyrje dhe në udhëçie jetuan besimet dhe fetë në harmoni dhe në paqe një tokë e cila u pushtua nga kryqëzatat dhe pastaj u çlirua nga Salahudine Jubi Një tokë e cila në sfondi me rëndin e me rëndin e paraurisë osmane ju bë dhurat nga kolonia britanike një grupim i njerëzish të cilët ngritën një shtet që e quajnë Izrael në vitin 1948, i cili sa hapë mbyll syt, omiratuan në OKB si një shtet me të drejta të plota, një shtet dhe një vend e cili qëshë mbrëm, deri mbrëm, nuk një e si shtet dhe si vend nga bota. Kjo është drejtsia dhe kjo është liria dhe kjo është barazia e cila shitet kura ta duan të ashesin si të tilë. E kur bëhet fjalë për të drejta të muslimanve, Kur bëhet fjalë për drejtët e muslimanve Shifën njëherë interesat Dhe pastaj Shifët kjo kategori njërzish Që i thonë vetës musliman Tentoj para disa mua ishë Palestina Që të merte numën e votave të mjaftuashme Që është 100 Për të njohër si shtet Dhe nuk arriti Dhe Shqipëria herë në parë doli haptas kunder Se nuk i njohën Ndërsa mbrëm, ndërkohë që fatkejtësia e ty është si fatkejtësia jonë, ma di e dhe më kejshë. Shqipëria abstenojë, duke mos i thonë votën popullit palestinesë për të pas datat drejtëm që të quhet shtetas, qytetarë të një vendi dhe të një shteti që quhet palestinë. Logarite, ata e morën, që që që zotit, alhamdulillah, dhe kështë një lajmë i mirë dhe lajmë i këzushëm, me 138 vota, që që Palestina është një orë tashmë, në vitin 2012 si shtetë, samë basë Israelit, bëjë logaritëve, 2012 minus 1928. Logarit, si kur fati, si kur fati, e fëmijëve të Gazës e fëmijëve të Palestinës të varej në kartonin e Shqipërisë normalisht që ky nuk është çndrimi i shqiptarëve nëse ne në si shqiptar kemi mbajtur në gjoksin ton në prehrin ton në shtëpiat tona dhe në familjet tona çifutët Për shkak të asaj shë ndodhë, po më për palestineset. Ne nuk imi popull që përfajsojme nga i karton për Zotin ja, dhe Allah i Bilahi ja. E se është një turp i madhë, nërmë është dikush do të thotë, po ja, shefi interesat, qëri thotat, nuk në intereson. Ne si popull e konsiderojmë turp këtë votimë me abstenim. Edhe një herë Allah harite sikur fati e fëmijëve të Gazës dhe fëmijëve të Bregut Perëndimor të varej nga kartoni në i Shqipërisë. Lo Zotin Xhela Xhelalun që ti kthej musliman në fenë e vërtet. Se jemi larguar nga feja dhe presim kartonat e botës qëfar do të bëjnë me ne se po të ishim në fem ton dhe në besimin ton nuk do të kishim nevoj për kartonin askujt po do të ishim ne ata cilët vendosim veton për shdolloj hapi që ndërmër shëqëria njërzore kjo në obligon neve që të kthejmë edhe njërë mirë të ekzoti dhe të ekbesimin Allahumë rrët dëna o në muslimin e iladini, ka rrët dënë gjemila. O Zotë në këtheneve dhe gjithë muslimanët në fenë tonë, tëndë dhe të vërtet, po me një këtim të mirë dhe të butë. Amin. Normalisht e kam bërë të tyrë që tjap dhe lajmë të mirë dhe një lajmë tjetër të mirë nga Siria dhe Damasku. Fandrimit i qofshin të madhët Zotë, ndo është arpër punë orësh dhe aeroporti i Damasku të kalon në dorën e shënjëtarëve. Edhe insha Allah Taala do të jetë shumë e shpejt ajo orë kur beshar el-Sayyidi do të poshtrohet dhe do të flliqet në këtë botë përpara se të shkojnë në botën tjetër. Numri i të vdekurve ka kapur 60.000. Të plagosurit 120.000. Ndërsa të humburit, nuk dihet se sa janë. Mirë po Zotë i është i madhë, Allah është i platuqishëm. E ne besëjmë se i madhë i Zotë do t'i nëjmoj vlezëritan. O Allah t'lutëm i ty në këtë ditë gjumajë, që t'i nëjmoj vlezëritan, dhe të derdhësh mbita fitore në të ndërja, Rabbel Alemin. E mbjullim të khutbë gjumajë duke ju bërë një thirje për një rastë, faktikisht ne kemi një listë. Dhe ndonjë një herë e prishim listën, sepse, konsiderohë si rast që javlend prishet lista, kemi një vlajnë tonën cili ka një fëmi me smundin daun, dhe përveç sa e sprova i vlajon fëmija i ti është i verber, pra me smundin daun edhe i verber fëmija. Elhamdullah ka gjithë një klinik që i ka marë për sipër që tja bërë operacion sët e fëmive dhe t'i kthehet shikimi, për këta është për ati nevojitësh në 2.000 euro, a i 800 i ka gjetur dhe 200 i kemi gjetur dhe kanë betur 1000 euro edhe Allahu Gjellë Gjellalu tja mundsoj vlajton tja lehtsoj vlajton këtë sprov sefë mija me daunë në sprov po të dhe tjeti verber sprovën bi sprovën të pakten letë bojmi në e sebep që tja ngullim pak sprovën vlajton kështu që, që kontributit jua i sot do të derdhet për vlajnë tonë Pas taj nëse ka dhe shka që të prëndo tjetë për kontributet dhe gjamis, nusë Allahun që të në falit në mshërojë gjitha papër jashtim. Amburte hutbën duke qoshur selavata dhe selam me dashurin e Zotit dhe dërguarin e Tij Muhammedit alayhi salatu wasalam, se zotit, se zotit kathen, wa salam, se i Zoti se Zoti i Madh në Kur'an orienton duke thënë inna Allaha wa malaikatehu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ